Hat Véres bosszú A cseh és német sereg bevonulásának híre megnyugtatta a királynét és Garainádort, valamint mindazokat, akik Károly trónfosztásában részt vettek. Annál inkább, mert híre ment, hogy Zsigmonnak sikerült az Északi országrész báróit maga mellé állítani. Horváti János és Spárt hívei a biztonságot nyújtó déli országrészekbe vonultak vissza,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 Miután nem volt előírt vonulási rend, a lovasok a király személyeket és hölgykíséretüket szállító kocsik előtt és körülhaladtak. Gergely általában középtájon lovagolt. Igyekezett az udvarhölgyek hölgyek kocsia közelében lenni, hogy néha egy-egy szót válthasson Zsuzsannával. A lány bátyja Miklós még nem gyógyult fel teljesen sérüléséből, ezért nem vett részt a kiránduláson.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 ha még több víz kell szójanak! Azzal megfordult, kilépett a sátorból, és elindult a konyha felé.